Hallå där, köpa blåbär Åh, oh, en ny, vad kul mm. Jag ja. funderar på om jag skulle kombinera dem Okej, okay, vi tar, tar gäng två Hallå där, stå på två där, köpa blåbär ja, ja, men den var roligare utan det första Ja, för den ska vara oväntad Ja Och så är det kul att se fram framför sig Vem fan köper blåbär? Gör man det? Går man inte bara ut och hämtar det i skogen? Jag släpper den bollen innan det blir alldeles innan det ballar ur. Ja, ja. <laughs> Nog för att vi har flamsat lite eh, före inspelningen. Eh, mm. Men jag känner att jag är fortfarande lite i flams-mode Jag är inte flamsat ja, ja, det... eh, bort allting. Men å andra inte... sidan så är det ju fredag när vi spelar in. Mm. För nu var det din tur att vara förkyld. Ja, jag har varit eh, hemma från jobbet i vecka Eller rättare sagt, jag har jobbat hemifrån i veckan. Mm. Eh, tog ett covid-test i måndags. Tänkte, det går fort. Fick ett meddelande direkt att det eh, tar minst fyra dagar. Eh, oh. Fick svar idag. Så det blev hela veckan hemma då. Oh. Och det var negativt, dessutom. Vilket mm. nästan gjorde mig lite, lite förbannad. För nu kan man ju i teorin bli förkyld på typ tista igen på jobbet Jaja. och få ta ett test. Men du är det ju lite nu uppfattar jag det som att det ska räcka med eh, snabbtest nu. Om jag fattar rätt. För sådana här vissa yrken. Och det var tydligen våra yrken. med Jag hade möte med skolledningen idag och tydligen så var det så. Ja, och det är väl också det här att man ska väl dra ner lite på testningen– och istället så ska man utgå ifrån att man har covid om man blir förkyld. Ja, precis. Och ett bra komplement kan vara de här antigentesterna. Mm. Så jag hoppas ju verkligen att jag inte eh, känner mig förkyld snart igen så att jag måste vara hemma mer för nu får det räcka. Ett sätt så är det, alltså, det är ju skönt att gå upp 07.25 som jag har gjort nu fem minuter innan arbetsdagen har börjat. <laughs> Så jag har dratt iväg mejlen på morgon Gått och duschat Och sen varit igång Det är klart att det finns en viss Ja men funkar det så funkar det Och får man gjort ja, det man precis. ska göra Så är det ju inga problem Det som jag tycker är jobbigt När Om man är sjuk och kör hemifrån Är att man har man, Jag har i alla fall ett konstant dåligt samvete mm. Att Man hela tiden får för sig att, Tänk om jag inte Får tillräckligt mycket gjort. För ja. att man kanske går från datorn och brygger lite kaffe eller någonting. Vad Nu, ja, ja. nu är det arbetsvägran helt plötsligt. För nu går jag att ta kaffe. Men det gör jag ju på plats också. Om jag sitter och rättar och mm. så men jag tar ett kaffe. Så går man till ja, ja. En kaffe, tar en kaffe och så går man tillbaka och sätter sig. Det är inga konstigheter egentligen. Men när man är hemma så känns det som att man försummar arbetet så fort man. Mm ens tänker på något annat. och så tar jag aldrig pauser och så är man helt slut sen. Ja, precis. Så att nej, jag... jag... Så på ett sätt, ja det, det är väl skönt, man kan ha mjukisbyxor på sig liksom. Mm, absolut. Men man låter sig inte ta pauser. Nej, verkligen inte. <laughs> och nu, nu säger nog man, för jag tror, jag tror knappast att jag är ensam om det. Nej, jag tror inte jag heller. Det var någon gång som när jag hade... Jag tror att jag hade fått åka hem för att jag... Det var väl sån här smittspridningskoll eller vad det var. Eller om jag hade mm. haft symptom. Jag kommer inte ihåg detaljerna överhuvudtaget. Men då vet jag att jag erkände när jag hade en lektion över eh, på länk att ja, jag hoppas det är okej okay. jag sitter i mjukisbyxor nu det, det är ju ingen som ser om man är, jag hade kunnat sitta i bar under om det hade varit så, det hade jag för sig aldrig ja, ja. gjort men i teorin hade jag kunnat göra det mm. ja, det gjorde jag på eh, när jag läste in svenska som andra språk på högskolan <laughs> Dalarna när jag hade ett seminarium så satt jag i bar under en gång <laughs> Men då är det en sak, då är man deltagare, då är man inte den som leder <laughs> alltihopa. Ja, nej, det är klart. Men ändå har jag tyckt att det var lite kul. Det är in i helvete gul, tycker jag. <laughs> det finns ju få saker som är så in i helvete fult som bara under. Ja, det är fruktansvärt. Ja, väl. Nu, nu börjar jag nästan så här komma av mig det så här, Nu vill jag bara prata om såna här <laughs> dumheter men... Ja, men då kan jag ju ta tillfälligt i akt och, uh, Så att vi hamnar rätt ja, Ska jag säga det. så ja, snälla. Uh, jag skulle vilja, Vi ska ju prata om uh, Som vi sa, uh, spelåret för 20 år sedan Om vi säger så idag, hade ja, vi tänkt Drygt men, 20 år sedan kan man också säga Ja, knappt så, 20 år så kan vi väl så kan vi säga Men uh, jag började på ett nytt spel i förrgår, mm. via Game Pass såklart. Ett sånt här spel som har hyllats unisont, liksom fullpoängade överallt i stort sett. Men det har aldrig riktigt blivit av att jag har spelat det. Och det är Hellblade, Senua's Sacrifice. Det har man ju sett överallt och tänkt mm. att ja, det verkar coolt. Och sen har det inte blivit av. Nej, Precis. Uh, och det är från de här Ninja Theory. De har gjort lite sådana här uh, Devil May Cry. De här uh, okay. re, de rebootade som kom. De som heter DMC. Alltså som inte heter Devil May Cry. Men... Ja, ja, det som var så jävla utskällt. Mm, precis. Och så kom de väl med det här nu då, som istället för att bli utskällt har blivit hyllat. Mm. Och jag är två, tre timmar in kanske. Bara. Men det var inte, i positiv bemärkelse, inte alls vad jag hade förväntat mig. Jag hade ju nästan tänkt ett sånt här ganska tungt actionspel. Mm. Men det är ju snarare skulle jag säga väldigt få strider. Väldigt, väldigt mycket stämning med story blandat med pussel. Okej. Okay. Uh, kanske att några pussel redan har varit så där på gränsen till extremt frustrerande för att det är lite oklart exakt vad man ska göra. Hellblade låter ju inte som en pusselspelstitel heller. Mm, nej. Men um, tänkte jag kan handla om <kör> jag kom till ett ställe då jag liksom inte förstod alls vad det var jag skulle göra men till slut så är det att man börjar hinna bli lite irriterad nästan. Mm. Men till slut så ser man, att här står det ju en staty, va? men den pekar hitåt. Mm. Och så eh, springer man ditåt. Och så hittar man egentligen ingenting. Men så upptäcker man till slut, att ja, men här är det ju en liten port. Och så ser man att när man tittar igenom den porten, då är det helt plötsligt ett hål i väggen. Så när man springer igenom den porten, då finns det hålet där. Inte annars. Okej. Okay. Är, är du med på vad jag menar? Ja, jag tror det. Mm, och sen ska man då följa ett spår och springa igenom flera portar och till slut har det, finns det en trappa som man behöver gå upp för, till exempel. Mm. Um, sen tror jag att det ska vara... Det är väl uppdelat i lite olika banor slash världar. Jag tror väl att det är lite olika typer av pussel i de olika världarna. Så. Och så okay. avslutas det hela med en, med en boss. Mm. Um, kanske framförallt det som jag gillar mest hittills är att det är så fantastisk stämning. Det är jävligt snyggt. Särskilt i den här då eh, Series X. Eh, det finns ju en sånt läge med eh, där de har hoppat upp spelet som man kan säga. Att det uppskalas till typ 4K eller eh, UHD? Inte, inte bara uppskalas till utan att det är ett sånt läge då det faktiskt är som de brukar säga, det är en native 4K 60fps. Ah, ah, ja, ja, ja. Mm, såklart. Så det är. Ja, um, och då har jag kollat på. De heter ju Digital Foundry uh, som håller på att testa spel. Och så där. Mm. Och uh, de säger att det håller sig extremt bra kring 60 FPS. Mm. Så det, det märks faktiskt. Det är riktigt roligt. Det, kän, det uh, känns som andra att de flesta sp spelen som håller bra FPS eller bra 60-FPS. Så är det Xbox som är hålla bra 60 fps. Och ja, PS5 så, så hyfsat typ 55-60 mm. till fps. Ja, just det. Okej. Okay. Sen kan man väl säga också som jag tycker kanske att det är ganska det är inte ett spel med högt tempo ens i striderna utan eh, jag pratade om den här tyngden i strider förra veckan tror jag det var. Ja. Så är det precis samma sak här utan Uh, eller ja, det är precis samma sak här utan det är, ofta så bygger det på att man ska uh, blockera eller evada fiendens attack och sen counter eller counterattacka. Mm. Så um, det blir inte de här, om man säger så som Devil May Cry kan vara där det är snabbt många fiender mm, och det är mm. volter och det är massor med avancerade kombinationer inte alls så här utan det känns som striderna kommer sekundärt Så det är, Om du, du inte heller har spelat det här Så tycker jag ju definitivt att du ska göra det För det är riktigt vast än så länge mm. Och det finns på Gamepass Så det är bara att köra eh, Ja, exakt mm. Det är riktigt coolt ja, men, eh, Jag blir nog nästan mer sugen på det nu när, Om det är fokus på pussel För det är mm. Det är tror. Ja. Det, så det. Tro. ja eh, det är väl på gränsen. Då. Ifall jag ser att det ska inte vara jättelångt Det här spelet heller. Jag var tvungen att kolla. Och jag ser att jag ser det, det, är, det är sju timmar. Och det känns ganska lagom när det är så mycket pussel. Mm. För det som jag kan känna ibland med den här typen av, den här typen av pussel som jag har sagt att man har, eller jag har fastnat några gånger och tyckt att det är frustrerande. Och då får det inte bli för långt för då innan man kanske blir för förbannad om man säger så. Men är det för att pusslerna är väldigt utmanande, eh, snedsträck svåra eller för att det inte är så bra gjort? Ja, men, jag, sa, jag tycker att eh, med en del pussel så kan det gå ganska... Alltså, en del pussel tycker jag det, så att man förstår ganska snabbt vad det är man ska göra, men det kan ändå vara en utmaning. Här är det hittills tycker jag att det har tagit lite tid att först förstå att ah, det är portar jag ska springa igenom. Nu förstår jag det. Och sen så blev det nästan så här, ah, nu har jag fyra portar att välja på. Vilken är den första som liksom startar pusslet? Mm. Och då, är det klart att, då blir det nästan så här att Ja, då provar jag den här. Nej, det hände ingenting. Och då provar jag den längst bort. Nej, det hände ingenting. Och så provar jag den fjärde. Ja, nu fungerar det. Alltså det känns som det var ingen utmaning. Det var ju bara att testa sig fram vilken det var. Och det kan ju kännas, det tog ju nästan bara tid. Så jag tänker att om de hade gett dig starten. Alltså här ska du börja. Och sen kommer det ett pussel som är en utmaning i sig. Då hade det varit bättre. Förstår du hur jag menar då? Mm mer tydlighet. Ja, precis. Ja. så kan man säga. Nej, men ibland kan det vara så med vissa pussel i spel att de är inte tillräckligt tydliga och då handlar det inte om att de är utmanande eller svåra på rätt sätt utan att det inte är inte tillräckligt tydligt med exakt vad det är man ska göra. Nej, just det. Och då blir man frustrerad istället. Mm. Jag du köpte har inte sagt det ju sättet bättre själv. Jag köpte ju en ny dator förra veckan mm. och ja, PC Master Race kommer ju att sucka <laughs> tungt När jag säger att det var en laptop mm -hmm. Mm -hmm. Men jag tycker att det sker Egentligen har jag väl plats för en stationär PC mm. Och jag hade säkert kunnat få en lika bra för samma pris men jag tycker att det är för jävla skönt att ha en laptop så att man kan ligga och lira i soffan ibland sådär, eller ja, ja såklart att det är. det är lite som en Nintendo Switch att man kan ha den lite överallt ibland kan man sitta vid ett bord på en bra gamingstol och köra så där med mus och tangentbord ibland mm. är det ganska skönt att bara ligga och dega i soffan och lira med handkontakt. ja jag visst absolut och då tycker jag att det funkar att ha en gaming laptop och ja, då passade jag på att se okej okay, men är den så stark nu som... För det verkar vara... Jag, jag kommer inte ihåg vad det här... AMD heter det. Radeon. Ja, precis. Och Ryzen. Och så mm. är väl liksom rätt bra grejer så. Jag kan ja. inte alla siffror fram och tillbaks. Och så tänker man då, ja, då kan jag väl prova att testa något spel då. Och mitt dumma jag tänker ju okej, okay, men ett grafiskt krävande spel som eh, det är typ, då tänker jag typ crisis och det är ganska länge sedan det kom. Ja, så. Men eh, det flyter på kanonbra, men jag, jag fick mixtra som fan med att optimera, för man får ju med en massa mjukvara som ska optimera åt den och sen vill jag ha en mjukvara som jag kan använda när jag ska uppdatera grafikkortet som GeForce Experience. Ja, men, men, men då började med att få mjukvarorna Att optimera samtidigt Vilket gjorde att datorn lär sig som ett kärnkraftverk Och jag trodde den skulle explodera Jag tänkte, vad fan har jag köpt egentligen <laughs> Ja, så kan man ju känna ibland <laughs> Ja, men nu, nu är det fixat Och så såg jag Att Mass Effect Legendary Edition Apropå då, några avsnitt tillbaks Jag har ändå inte kört Första Mass Effect sedan 2008 Ja Och tänkte, det var väl dags då mm. Och dra åt skogen, vad roligt det är. Ja, det, var, det är ju det. Jag minns det också. När jag körde första Mass Effect, tvåan fanns ju inte då. Så att man, det var ju ett spel i mängden egentligen mest. Det var ju på Xbox 360 jag körde det. Och jag tänkte, ja, men mm. det, var, det var väl bra, det var coolt med lite rymden. Det var helt okej okay strider och sådär. Storyn begrep jag inte as mycket av liksom. Nej, <laughs> Men när man ändå kan storyn och, och köra ettan och, och tänker att jag ska försöka uppskatta det för vad det var för tvåan och trean tyckte ju då när de kom var mycket, mycket bättre. Mm. Men jag tyckte och de är ju och, lätt lätt tillgängligare i alla fall. Ja, ettan är ju kanske mer att man försökte med något mer action betonat eller att det är mer direkt action men också lite mm. Nights of the Old Republic. Ja, just det. Absolut. Det håller jag verkligen med om. Att man drar åt det hållet. Det, det är ganska mm. likt eh, i alla fall första Nights of the Old Republic på sina delar. Ja. Eh, men jag tyckte det var roligare nu än vad jag tyckte 2008. Ja, gött. Eh, det säger de ju för övrigt. Nu vill jag bara nämna det. När du sa Knights of the Old Republic där att eh, det kommer in en remake på det. Eh, vilket ser ut att bli alltså striderna i det ser mer ut och vara som de i Mass Effect 2 och 3. Mm -hmm. Att de uh, gör om det att det verkligen verkligen är en remake och mer det, mer till kanske mer som ett nytt spel med samma namn. Den att det är en remake eller bäst. Ja. Uh, absolut. Jag påbörjade för det kan jag säga så Knights of the Old Republic har jag spelat men skulle aldrig orka mig igen. Alltså jag har kommit en bit på första Nights of the Old Republic, men jag tycker att det är svårt att sätta sig in i. Mm. Sen vet jag att alla Precis. älskar verkligen kotor, som de kallar det. <laughs> ja. Och det, det är verkligen ett spel som är min grej. Mm. Men det är också väldigt mycket springa runt och prata med folk. Ja den personen där måste du ha prata med och så springer man dit ja, ah, hej, nej det är inte mig du ska prata med utan det är den personen ah, ja. där du ska prata alltså det är mycket sånt, mm. det är ju det ju ja, um, mm. men jag tror liksom att det kanske att göra ett nytt spel, nytt remake mm. um, så som det gamla såg ut det tror jag inte skulle funka idag faktiskt det känns som det har hänt en del så att det är bättre att göra så här Tror jag faktiskt Jag tycker också att Star Wars mår bra av Att vara actionspel mm, Absolut Och det. det gjorde jag säkert jättemånga upprörda Med att säga men... ja. Nej då Fuck it Nej, men alltså, så Jag körde igenom första Mass Effect Vad kan det ha tagit? Typ så här, tre kvällar Eller någonting Mm. För det, jag, alltså, det är det inte så det måste jag ändå långt. säga När du sa att jag var att du var klar med det, för du berättar ju det för mig dagen så tänkte jag bara, hur i helvete kan han ha blivit klar med det så snabbt? Och <laughs> så jag var jag tvungen att kolla, men hur, hur långt är det? Och nu måste jag göra det igen, så ursäkta att jag googlar lite. Mm. Jag tycker ändå att det står ändå 18 till 30 timmar. Det är ju ändå bra jobbat på tre dagar. Det, det får jag ju ändå säga. Alltså så att man säger, jävlar vad bra jobbat. Sen har jag inte kört tre dagar i sträck, ska vi tillägga. så Jag påbörjade faktiskt eh, tvåan igår. Och eh, mm. ändå kände att, ja, nu förstår jag varför jag tycker att tvåan var så mycket bättre. Ja men det är väl bättre så från, alltså, till, Men det är ju som att gå från skit bra Till perfektion Ja, tvåan är så röskigt jävla bra Det kommer jag ihåg Men jag vågar fan inte riktigt spela dem igen Nej då har inte jag heller riktigt vågat Men så vill jag ändå ge Legendary Edition en chans Men jag kan i alla fall köra ettan igen För det kommer jag inte ihåg ett smack från Och Nej. bara total totalfastnade mm. Det är kul när det blir så Mm Så det är väl det jag har kört Men om vi ska flytta bakåt tiden För att eh, jag blev typ chockad När jag insåg att eh, 2002 är 20 år sedan Ja, det är helt otroligt det, Och jag tycker att det var ett ganska bra år I mitt liv mm. så att säga Får jag bara Störa med en sak Det får du absolut göra när man har en sån här podd Innan vi börjar prata om det där Så måste jag bara säga Vi måste ju bara nämna lite Att Microsoft har köpt Activision Blizzard Ja och att eh... Det måste vi faktiskt bara säga att eh... och, och jag, så kan jag glömde jag köpa tropig. aktier 18 januari bara var, Varför köpte jag inte aktier Från andra företag just då För alla, ah, alla företagsaktier Bara stört dök när, när de gick ut med det mm. eh nu backade 183 miljarder Det säger inte så mycket egentligen Aktier är ju speciellt Så får man ju ändå säga Men det, ja, men men, vi kommer, men det har som sagt Som att... de här i Karlstad, de dök ju också En del 18 januari Och mm. jag tänkte att då kan vi passa på att köpa För att nu har de ju gått upp igen ja. Så man återhämtar sig väl fort Det går ju snabbt som fasen Men ändå Där kan vi fan snacka påverkan Ja, verkligen De köpt ju men, också uh, Ja, ja, de ingick ju så att säga. Nu ska jag ge fan i avbryta dig så. Nej, det är ingen fara. Det har ju diskuterats flitigt överallt. Är det här bra för industrin eller dåligt för industrin? Och jag kan kort och gott säga så här: för att bara ni Jag vet fan inte egentligen om det här är bra eller dåligt. Men jag kan säga att jag är jävligt glad Över att sitta på Game Pass jag tänker bara på mig själv nu och sen tror jag faktiskt att Microsoft kan styra upp lite av de problemen som Blizzard har för om jag har fattat det rätt och nu kommer väl, den här, nu kommer det väl att komma en nyhet inom kort som får mig att framstå som en idiot så har jag vad jag har kunnat läsa lite nu idag och vad folk som verkar eh, kunna sin sak så verkar Microsoft vara en rätt bra arbetsplats att jobba på rent liksom hur företagskulturen ser ut. Inga större sådana skandaler bakom sig tror jag inte, i alla fall. Eh, vilket ändå känns som kanske kan få ordning på Activision Blizzard. Det blir av med den jävla Bobby, eller vad fan han heter. Men ja, sen är man väl också där man är lojal när man är konsument och så vidare till vissa varumärken och företag och sånt där. Men jag får lite intryck av att eh, Xbox är ju inte företaget i Microsoft, men man får lite så här. Ja, men de, det, man kanske har lurats. Jag har ingen aning. Men att det känns som att Microsoft är lite good guys på något vis. Ja, um. <laughs> Ja, nu ska vi passa oss för det kan jag säga Nej, men man, man får alltså, förstå vad man menar. Man <laughs> ja, men, får nästan ett sånt intryck, Det är ja, ett, det begriper jag också. Det, mm, kapitalism kan vara väldigt fullt. Ja, han som heter det är Phil Spencer, han heter han som är xbox chefen jag tycker att han har uh, en väldigt bra inställning till det här. nu jag tycker att de tycker han är väldigt bra på som du säger att framstå som uh, The Good Guy då. För nu ser jag här att han det jag menar, och sagt. Mm. Det ja, de är det menar, att man får det intrycket sen de kan ju vara det är det. Exakt, jag håller med, har dig, håller med dig fullt ut, men jag tycker att det är så härligt och hur man säger att han sköter det här väldigt proffsigt nu. Han är ju liksom en vad säger man han vet hur företag fungerar rakt ut i fingerspetsen. Det har varit mycket prat. Kommer Call of Duty att finnas på Playstation i framtiden? Han säger, ja men vi tycker att Playstation är en viktig plattform och ja, Playstation Call of Duty kommer att finnas där. Liksom han eh, berömmer Sony och Playstation väldigt mycket och så passar också på att säga att eh, ja, eh, så fort Sony vill så finns Game Pass på deras konsol också. Ooh. Så han är, liksom han, är... han är ju väldigt... Det... Han spelar ju... Sin... Ja, det, det, han spelar det också sin... göra dem förbannade och säga så. Ja, precis. Han, han spelar ju sina kort så jävla väl. Jag kan inte låta bli Och flissa lite åt hela liksom, Hur han sköter det här Det får man väl alltså, ändå säga det, det är Bra upp, entreprenörskap det är, upp, ja, ja, det är inte upp till mig, det är upp till Sony Prata med dem Min önskan är att de ska kunna spela Call of Duty där också <laughs> På ett eller annat sätt <laughs> Genom att man, man lanserar <laughs> Deras Game Pass-tjänst På deras konsoler För att Sony inte har Game Pass Nej men alltså, det, det är väl så Microsoft är väl så oerhört starka så alltså, visst, de kommer väl Kunna producera en konsol För all framtid, naturligtvis Och det kommer de säkert att göra Men det är ju rätt tydligt att De bryr sig inte om du spelar deras spel På en Playstation, PC eller Xbox liksom, Lite den approachen har de ju valt så att Det känns som att de alltid de har haft det också De har ju råd med det Får man ju säga, det handlar väl lite om det för jag vet, det har också diskussionen gått lite så här men, um, Microsoft får tala lite lugnt för Sony är mycket större inom spel. Va? Ja, det är de. Men Xbox backas ju också upp av ett hyfsat stort företag som Sony inte är i närheten av. känns Nej. som folk inte riktigt tänker på det. Men Sony det, det... är stort, men Microsoft är så absurt stort. Ja, och så har det ju alltid varit för om vi nu ändå ska gå bakåt eh, vi säger dryga 20 år Alltså mm. när kom första Xbox 2001 Ja Och eh, ja. Då hade vi ändå Några giganter på marknaden Dels hade ju Nintendo var ju stora som fasen Och mm. Gamecube kom väl I de slängarna också Ja och, samma år som Xbox Ja och eh, Sony hade Playstation 2 kom väl också Där kring eller kanske kom tidigt Kanske kom 2000 jag kan jag inte tror jag. det i huvudet så att jag jo, gissar. Jo, men det, den kom tidigare i alla fall. Så kan ja. vi säga. Och sen mm. kommer liksom Gamecube och Xbox kom väl näst, inte samtidigt men inte så långt ifrån varandra. Eh, Dreamcast kastade väl in handduken kanske det året också. Mm. Och eh, det som jag tycker är så jävla spännande då att Microsoft det är som att de bara bestämmer sig. De kommer på på en fikarast ungefär att men om vi skulle ta oss in på konsolmarknaden Ja, det var det kul. <laughs> ja, exakt. Och så gör vi den i särklass fetast, det jävla konsolen som finns. Och så gör mm. de det. Alltså just för att de är ett så stort företag att jag tror inte ens att de gick med vinst när de släppte första Xbox. Säkert inte. Utan de bara pumpar ut bara köp den här nu, det här och att de också var så unika med att de har en PC-arkitektur i den konsolen. Att du har liksom det här moderkort, grafikkort, hårdisk och det här. Att det är som att vi lanserar en PC fast i konsolform. Mm. Vilket är standard idag kanske. Men tidigare ja. så har det ju varit liksom en annan arkitektur och att konsoler eh, har hemmaversioner av arkadspel på ett sätt. Ja, just det. Mm. Men Microsoft går ut med att det eh, här nu och eh, det är ju den var ju så jävla mycket starkare än PS2-en. Ja. Och bara, äh, men vi, vi, vi, vi, vi bara kör. Sen har kanske de inte hade <laughs> i särklass lika stort tredjehandsutvecklare stöd som Playstation eller Sony och ja, Nintendo det hade. Men att de ändå lyckas med några bra titlar tillräckligt i alla fall för att okej, okay, men vi fortsätter med det här. Det var väl inte för Xbox 360 som det verkligen tog fart. Nej, just det. Och en annan grej också apropå det med PC-arkitektur som också gjorde Xboxen unik var att den hade en Ethernet-port. Mm. Och folk som spelar PC, ja men man har kört nätverksspel. Det kunde du göra med PS1 också, men då var du tvungen att ha någon form av adapter. Samma med Playstation 2, du måste ha en nätverksadapter. Gamecube, du måste köpa nätverksadapter. Eh, Xboxen bara ja men har du bredband hemma som typ ingen i världen har. Men du kan köra online med din Xbox ja. över bredband och det kommer att gå kanon. Och mm. så finns... Blev väl jävligt stort Med Halo 2 sen ja. Med multiplayer där till exempel Precis för att Microsoft köper Eller får med sig Bungie Och eh, Halo Som skulle släppas till Mac Egentligen exklusivt för Mac Bara nej nej, nej, nej nej Och så blir det ett Xbox-spel Och det ja. tar virus In i helvete Ja, jag kan tänka mig att Exakt så sa en chef på Xbox Nej, nej, nej, nej. Det där ska vi ja Ja Och så ja och Halo 2 blir ju liksom Hur stort som helst Och servrarna för det fanns ju var ju uppe länge Innan mm. de liksom bara stängde ner Okej, nu kan du inte köra Xbox eller första Xbox Och den här massiva jävla handkontrollen Och att man satsar på Spel den typen av spel som var populära på PC fast på konsol. Ja, precis. Alltså, här kör vi liksom inga svettiga arkadportningar som det var på 80- och 90-talet. Utan vi lanserade ut med PC-spel. Vi, vi kör Morrowind på den här konsolen. Mm. Eh, och eh, Halo. Eh, och sen eh, Doom 3 och så vidare. Det, det var ju liksom... Antingen så hade du inte PC eller Xbox och sen så hade Nintendo och eh, Sony... Typ sina bibliotek Ja Sen eh, fick de kanske inte med sig Jättemånga japanska utvecklare Men de fick med sig Sega på tåget mm. Som okej okay, vi lägger ner Dreamcast Och så får Xbox vara Typ nya Dreamcast Ja, exakt Och så kommer väl Känn spelen Och Jetset Radio och Crazy Taxi De till Xbox istället Alltså mm. och De, de och det är så coolt för att det har ju varit andra företag som har försökt komma in i konsolmarknaden. Du har ju som den här PC Engine eller TurboGrafx-16, den var väl populär typ i Japan och USA hyfsat, men det var ingenting vi såg i väst. Apple ja. försökte väl med sin Pippin-konsol ja. och sådär. <laughs> som är väl, det, är väl det största misslyckandet skulle man väl säga nästan. Ja, du har CDO och en massa andra konsolkonsoler. Du har Atari. Och det är som, var det som Nokia, Nokia försökte göra var det -Gage, den gage ja, Som också var en sån där totalt misslyckande Gizmondo ska vi ju inte ens prata på Nej, just det Finns det ett bra p dokumentär om den för övrigt? Ja, den är rolig tycker jag <laughs> Nej men vad har vi mer? Alltså. Atari var väl ute på konsolmarknaden eller ja, Atari var väl först Av alla typer av konsoler Det fanns mm. ju Odyssey där, Men vi skiter i pre-1983 till och med Commodore försökte ge sig ut på konsolmarknaden med Amiga CD32 och det skedde sig ja. också rätt totalt. Och när Microsoft gör liksom den här liknande grejen att ja men vi är ett no name i konsolindustrin där Nintendo och Sega var störst och sen Nintendo och Sony och sen bara kommer Xbox med en jävla bulldoser. Okej okay, där är den starkaste <laughs> som finns. Det finns ingen som ja. kan mäta sig med den här. För det är PC-arkitektur, det är grafikkort och som är och med 480p-upplösning mm. om du vill. Ja, precis. Vilket Gamecube också hade, för den var ju också en rätt stark konsol mm. jämfört med PS2. Mm. Och jag tror så... faktiskt att jag kollade på GameSec faktiskt de dagen med... Deras Xbox-avsnitt. Jag tror till och med att Xbox På den tiden redan hade några 720p-spel Till ja. och med Så att det fanns ju ingenting som kunde Mäta sig och Microsoft Bara pumpar in pengar i det De skiter i om de vinner på det De bara kör på ja. Och de har ju liksom titlar Var väl Namco eller Nej Tecmo var det Blandar ihop dem ja. av alla ja, ja. Eftersom mm. den inte var stor i Japan Men de får med sig Tecmo Så att de släpper ju liksom en, Ett nytt Ninja Gaiden Som heter Shadow Warriors I mm. Europa på 8-bitstiden Ja de, de får den serien ut på Xbox mm. Och Dead or Alive och så vidare Så att de bara kör Och så Sen Xbox 360 Och sen bara exploderade Och så har de blivit huvudkonkurrenter till Sony Det är coolt Så att Ja Microsoft kan om, för att de kan. De gör för att de ja. kan. Så kan man säga. Det lät bra. <laughs> det är oh. väl en sån grej då om vi pratar för 20 år sedan. Ja, vi hade mm. eh, det som att trycka på startknappen när man kör en player på Street Fighter A New Challenger. Mm. Det, det, det tar mig fan. Första <laughs> Xbox bara kommer. Och, eh, ja. Det som man går in på en fest och tar över lite grann. Ja, exakt så Sen sålde inte Xbox i närheten Av så bra som Playstation 2 <laughs> Så Men ändå blir det, var en en st grej. det var ju en, en, en start Så att säga, snarare då. Ja, som många Hade försökt med Men Microsoft gjorde ändå Någonting rätt och det är bara att ösa av helvete på ett sätt som ingen Annan kan mm. Uppfattar det var jag det så? med om? Absolut fan alltså Morrowind att de får liksom PC rollspel på den här konsolen Ja det är häftigt Till och med eh, Konami släppte spel på Xbox, att de portade Castlevania-spelen som kom till PS4 på Xboxen och eh, Silent mm. Hill kom ju på Xbox också Ja yeah, precis Metal Gear 2 eller Metal Gear Solid mm. 2 tror jag fan också fick en release på Xbox Ja ja, okej. Okay. Så den nästlade sig in på konsolmarknaden och blev en av de största. Mm. Precis så. Det är väl definitivt ett sånt minne för 20 år sedan när man hörde om Xbox. Var, Oj, mm. det, det är som en Neo Geo. Den är så överlägsen så att ingen kommer att skaffa en sån för att den är för dyr. Nej, precis. <laughs> Men det, det blir en ganska bra start det här ändå. Faktiskt. Mm. Alltså vi gled in på dagens år ändå, så att säga. <laughs> och så vet jag att jag var hemma hos en polare som hade köpt Xbox och tänkte, åh jäklar, han har Xbox. Det finns väl ingen som har det. <laughs> och så körde vi Dead or Alive och bara så här, oj, det, det här är inte alls som spelar Dead or Alive på Playstation 2. Vilket mm. det förmodligen var, men nej. <laughs> och sen så testade vi Morrowind och jag tänkte också, va? Det här spelet som jag körde på PC det finns på konsol. Vilken grej. Alltså. Det, det fanns ju inte på kartan att den typen av spel skulle finnas på en konsol. Nej, nej, visst. Eller att det skulle bli typ vedertaget med FPS på konsol. Nej, det är exakt så också. Och då visste det fanns Duke Nukem 64 eller sån här men just att du spelade ungefär På samma sätt som en mus och tangentbord Med två styrspakar Nej, exakt det, nej men det var ju häftigt med spel På den tiden kan man säga Så Ja, för att jag tror att det var Typ för 20 år sedan som Konsolspel Blev På riktigt, eller vad ska man säga Uh, ja, men alltså det, det skedde ju Någonting där, naturligtvis um, Som spelen Tog ett steg för att bli någonting annat Såklart, absolut För det började sättas eh, Nya standarder som skulle bli Vedertagna 20 år senare mm. På samma sätt som när Super Mario kom 1985 Eller mm. Zelda när det kom Så blev det Någonting nytt där, och sen 3D blev väl populärt med Nintendo 64 Och Playstation, ja. men då var det inte en standard Riktigt som sattes Utan det var ganska mycket man behövde göra Men sen vid 2001-2002 Så bara BAM mm. Så Och kan det känns som att säga. det nästan är därifrån De flesta kommersiella spelen utgår från GTA 3 mm. Kom väl i de svängarna också Ja, ja absolut Men det tror jag vi det ska jag faktiskt. Om. Ja, och det kommer tyvärr Eller tyvärr, det kommer att bli lite mer prat om GTA på ett mm. sätt Så Idag är, tänkte jag Ja men, men då är vi då i landskapet 20 år sedan, drygt knappt mm. Vi kan säga 19, 20, 21 år sedan Ja Så vad spelade du För spel då? Uh, alltså, det här kanske var Den perioden När jag Hade haft Nintendo 64 uh, Haft många grannar Kompisar att spela Nintendo 64 med uh, sen fick vi en lite bättre PC hemma kunde ha lite spel på den men någonstans där på uh, gymnasiet så kanske det blev så också att uh, jag spelade lite mindre där några år. Mm. Um, började jag också lyssna på metal i den här um, vevan också så att det var en period jag kanske när jag hade lite pengar köpte power metal plattor. Mm. istället för att köpa tv-spel på ett sätt. Uh, så det är kanske är den här perioden som jag egentligen spelade absolut minst på. Uh, så det kommer bli lite tråkigt för jag tror det som jag spelade absolut, absolut mest i skarven 2002-2003 det är oh fan, nu, du får ge mig en virtuell örfil nu. Ser jag FIFA spelade så så... Jag spelade extremt mycket FIFA 2003. Nej, men, nej då, jag ska inte... Eh, nej men alltså så där absurt mycket. Men och det var oftast... väl också då sportspelen började, eller just hockey- och fotbollsspelen blev också mm. vad ska man säga mer på riktigt. Ja, eh, framförallt så har jag ju sett, när man går tillbaka och tittar lite nu, så de första som kom där som var i 3D liksom riktigt 3D-fotboll om man säger så det 98 såg, jag ju, alltså, ja, precis, såg ju verkligen för jävligt ut men det känns som det är 0 0 där någonstans så föll vissa bitar på plats med FIFA tror jag och det här lite mer avancerad grafikmotor och så um, så det Ska började kännas ganska... spel började bli snygga i 3D då? Mm. ja Um, så det, det följde med resten av spelen helt enkelt um, och ofta när jag satte mig ner för att spela FIFA, då hade jag ett sånt här ett, något karriärläge jag spelade med olika lag och spelade liksom igenom en hel säsong och så vidare men också, och det var på tiden också jag spelade ju på tangentbord också Oj. jag hade ju ingen handkontroll men jag tyckte att det funkade då jättebra det var väl <laughs> lite innan som det blev väldigt viktigt att ha två analoga styrspakar mm. Uh, här var det fortfarande så, det var inte riktigt där den uh, Men det jag ofta gjorde så, det var att jag slängde på en pow power powermetalplatta, satte på mig mina hörlurar och lyssnade på musik och spelade FIFA. Ja, jag känner igen det där väldigt, väldigt, väldigt väl. Ja. Mm bland annat väldigt mycket på plattan med Elven King, deras debutalbum och du hör ju hur det låter. Ja, ja, ja, men det är ju charmigt ändå. Mm. som jag kan sätta på här ibland och bara säga hur fan sjunger Pajsaren? Han låter ju helt påtänd. Som tonåring hade jag tyckt att det var en tönt som lyssnar på Elven King, men <laughs> men nu tycker jag att det är charmigt. Jag spelar ju för fan power metal själv idag, så jag menar jag <laughs> ja ja Mer eller mindre. Mm. Nej, men så att eh, Det var naturligtvis inte bara FIFA, men jag tror Absolut mest FIFA Jag ska ju Ändå erkänna att där eh, 2000-2001 I alla fall så spelade jag ändå En del NHL Ja Det har jag väl gjort på Super Nintendo så tidigare Och på Sega, men inte Men NHL 2000 spelade jag ändå seriöst Ja med okay. mina mått mätt i alla fall. Mm. Med svenska lag, eller? Mm, nej, jag eh, gjorde en gubbe som spelade i Colorado Avalanche faktiskt. Ah, ja <laughs> ja klassiker. <laughs> Ändå så håller jag ju på Philadelphia Flyers, men det var väl väldigt stor Peter Forsberg-hype just då. Mm. Och det var det verkligen. När det kommer till sport så är jag ju egentligen mer intresserad av enskilda idrottspersoner en lag. Mm. Och jag tror inte Mikael Renberg spelade på den tiden. Än. Så då jag vet inte fan spelade Erik Lindros i Flyers år 2000? Gjorde säkert. Då var det ju dumt vala man att köra som Avalanche. Men det var nog just det här om ja, man är i det laget som Forsberg spelar i. Mm. Det är ett jävla bra namn det förresten. Ja, jag gillar inte att säga foppa. Nej, förlåt jag tänkte på Erik, Erik Lindros. Är det roligt att ja, säga? Säger man det, med svenskt uttal så är det ju det har jag alltid gjort och så blev vi rättad så många gånger. Nej, nej nej nej han heter Erik Lindros. Det var Mikael Renberg som var svensk. Mm, och så man, vad fan säger du? Åh. <laughs> oh, <ja. laughs> Ja <laughs> oh. Nej men just det här, att Det var väl också där Egentligen Sent 90-tal fram till 2003 när jag köpte Min Gamecube, så när jag pratar 2002 Så kommer mm. nog utgå ifrån Spel som släpptes då Som jag spelade ja. i de slängarna eller, eller 2003, därför jag får vara Lite, så här, lite flytande med åren där Jag hade ju mer En PC-period Mm och då var det där, spelade första Diablo där. Man gjorde sig redo för att Diablo 2 skulle komma. Men, ja, det. men det dröjde så jävla länge. Efter millennieskiftet kom det, men eh, köra Diablo 1 och eh, jag lyssnade på Metallica när jag spelade det. Mhm. Mm Okej. Okay. Ja ja, det är ju tufft. Ja, men ska man säga nej men eh, Elven King är inte så tufft Alla gillar Metallica Ska man vara lite ja. speciell och lyssna på lite svårare hårdrock Då kanske det inte är Metallica i första hand Ja, nej, kanske inte Men jag höll mig konsekvent till eh, Ride the Lightning och Master of Puppets Ja, men då, då är man cool Ja, man hade fått lära sig att eh, Allting efter Black Album var mesigt <laughs> Ja, Även om jag tycker att load reload är Helt okej okay, plattor, det är bara inte Samma mm. metallika, men de är ju bra Nej, eh, ja, och jag ska inte Luras in i det här nu, men jag måste Nej. Alltid säga när någon säger så, att så måste jag Säga att det skulle ha varit en platta Då hade den varit mycket bättre Ja, men det skulle den ju vara egentligen från början Men ja. då hade så himla många de bästa... låtar, så att det ja, blev Ja, precis eh, Såg att, jag tror att det var Vad fan är det han heter nu då? Ja, någon nisse på Sweden Rock Magazine som kallade det eh, CD-syndromet I början på 90-talet Som både Iron Maiden och Metallica gjorde Bland annat påstår han att de fick CD-formatet som hade slagit igenom Och helt plötsligt kunde man göra plattor som var En timme och 20 minuter mm. Istället, och då gjorde man det <laughs> Och då blir det lite fler, fler fillers Så att säga men, men det är väl lite så när vi har släppt våra plattor På vinyl att vi får ju ha Då har de ju släppts På kanske två vinyler mm. Och att man har några låtar på en sida Och sen några på andra sidan Och sen så får man ta nästa skiva ja. Och köra sida ett och sida två på vet mm. det är För att det är bäst ljud längst ut på en vinyl Mm Ja, precis. Det var det, det var det mina bandkamrater fick förklara för mig också. De är boomers. <laughs> ja, ja. Jag vet inte vad det beror på, men det snurrar ju ett varv längre. Så det, det är klart att det finns ju fler mer utrymme att snurra på så att säga. Mm. Så det är klart att det blir bättre. Och sen om det bonusspår och sådana där. Grejer. Jag har ingen aning. Jag fatt, jag, jag, jag, jag, det var bra att du förklarade det för mig. jag har hört det förut. men mm. det säga, Är det insidan som låter bäst eller är det, är det längst ut? Jag har ju inte en sysning. Mm. Nej, för det, det är också någonting som jag har fått förklaras för mig Jag ser att, vet du vad det beror på Att om ett band släppte en singel Så är det ofta Den första singeln är första spåret Och den andra singeln ligger typ på nummer fem mm. Och det är för att På nummer fem så vänder du på skivan Så då ligger den ju också med bäst ljud Ja, men det tror jag Fredrik Hellermann har förklarat för mig en gång eh, när Jag tror vi pratade Ride the Lightning med Metallica Och att låten Escape skulle vara ett försök till att göra en mer radiovänlig låt. Mm. Och därför så är den nummer fem eller sex i, ja. eh, i ordningen. Precis. Och nu vet jag att Fredrik lyssnar på podden så att han får väl slå mig på fingrarna om jag minns det här samtalet fel. Ja. Precis. <laughs> Men jag tror det var Metallica vi pratade just då i alla fall. Mm. Nej så ja Spela och lyssna på musik blev ju en grej då. Mm. Verkligen. Och apropå, Men äh, ja, apropå. Apropå det så körde jag igenom Wind Waker samtidigt som jag mm. lyssnade på skivan Load med Metallica. Ja, det är också speciellt. Då hade inte jag hört skivan Load på jättelänge. Tyck, ja, när man är tonåring så är det några veckor jättelänge. Att det typ ja. hade glömt. Var den bra, eller trodde jag bara att den var bra? Tycker att den är skit egentligen? Och så vet jag att jag. jag kom inte ihåg om det var den eller om det var Reload. Jag köpte flera gånger för att, rep... för att skivan var så repig. Så jag köpte ett nytt exemplar. Och lyssnar bara. Nej, men den är faktiskt helt okej. Okay, men låtarna är på tok för jävla långa. Mm. Jag håller med. Och inte att det är många partier utan att de upprepar hela tiden. Ja, ja, precis. Man tror att man gör en progressiv platta för att man spelar samma riff 22 gånger på raken. Ja, och eh, det funkar om det är en grej att det ska vara så. Men mm. när man är mer i popmusikspektrat där är det ju för sig hårdrock som genre. Men när ja. det är mer kommersiellt gångbart och det gör en låt som skulle kunna vara tre minuter fast den är sex minuter. För att du typ copy-pastar hela låten en gång till så att den ska bli längre. <laughs> ja, just då blir det. inte så intressant att lyssna på. Nu blir Nej. det helt plötsligt en musikpodd där. Men det gör ingenting. Men då får vi väl ändå säga att Wind Waker tror jag faktiskt släpptes i Japan 2002. Om det inte... Ja, okej. Okay. December 2002. Så det är ett spel som kom till oss 2003. Men det får väl mm. räknas... Där 2001, 2002, 2003 Det får väl vara Spannet för den här podden Yes Det blir bra det Körde du det något? Nej Och så var det med det Nej för tänk Nej, om du har men... en annan Synvinkel Eller något annat För att jag, När jag mm. körde det Så blev jag ju besviken uh, Ja men det var Mest på hur det såg ut Som så du blev besviken Nej Det tyckte jag var helt Fanfuckingtastic Ja Mm. Äh, men jag tänker att du kände... I alla fall Cell shading. tyckte jag väl att... Mm. Nej, men okej, okay. som... jag, ska, jag ska svara uh, lite mer. Som jag sa att uh, uh, jag ägde ingen Nintendo-konsol den här perioden. Fan, jag har att det var GameCube uh, som du körde, men det var Nintendo 64 som jag kanske blandade ihop med då. Uh, ja, precis. Det var den här, och då var det som jag sa, då hade grannen hade det och så andra polare hade det så att man hade många att spela med. Sen blev det så... Uh, jag spelar mer på PC just då. Mm. Och, och, och, och några grannar och andra poler, så det gick över till Playstation 2. Så det är liksom... Mm. Ähm, sen fick jag ju en Gamecube typ julafton typ 2005-2006 typ. Just det, för du fick ju Mario Kart med din konsol, ja. Och, äh, ja, och så, då hade jag ju inte ägt en Nintendo-konsol på flera, flera år. Och då var det med så här att... Uh, Farsan hade väl typ mer eller mindre gått förbi en affär och sett, fan, var bra pris. Mm. Ah, en gammal Nintendo-konsol igen. Det kanske vore kul. Och så blir det en julklapp. Så det var en sån här: jag bara säger, vad får jag det här? <laughs> Men det var väl 2003 då egentligen som de gjorde en prissäkning på GameCube att den gick i alla fall i Sverige. De kostade väl typ så här 1300 eller någonting. Ganska ja. billigt. För jag försöker en... tänka sig att jag har för mig att. Nu måste jag säga, det, för det är Resident Evil 4 som kommer direkt på den konsolen. Mm. När ifrån är det? 2005. Ja, men då var det julen 2004. För jag vet att det kom ju där sen på sommaren. Mm. Ty, eller någonstans. Så ja, julen 2004 var det då. Jag tror det är 2005. Jag tror jag gick på gymnasiet och skulle ta studenten när det kommer. kommer lagom till påsklovet, vet jag. Ja, för jag kommer Jag, jag fick det. Eh, det hade ju varit ute. Det hade inte varit ute så det är jätte länge. Men jag vet att Farsan köpte det på att radera. Någon som sålde det. Ja. Och då vet jag att eh, jag hade ett sommarjobb då på Strokirklandströms tryckeri. Och då vet jag sådär att Farsan hade ju semesterns chans nu är det kommit. Och så fick man det meddelande sådär klockan nio på morgonen. Och då har, har man ju sju timmar, sju timmar kvar att jobba. <laughs> Och så går man och tänker på det hela dagen. Ja, exakt. Nej, jag förbokade det, vet jag. För att om man förbokade det så fick man ett gratis minneskort också. ja, ja. okej. Okay. Mm. Men nu tappar vi tråden lite. Uh, ja, bara med 2003 uh, så vet jag att de uh, sänkte priset på Gamecube så att det kostade 899 eller någonting. Och det var egentligen då jag köpte min. Ja, okej. Okay. Och då blir var... min lite, lite senare ändå. Då. Men, uh, Wind Waker... Uh, det, var, alltså, det läste jag väl ganska mycket om det och att det fick lite kritik för att vara eh, folk hade velat ha det, ett sånt uttryck som var ett vuxnare sällda hade man mm. velat ha. Det var ett lite sånt uttryck som ändå fick det tio, tio av typ alla. Ja. Eh, ja jag tror att det, det var nog mer vanligt folk som var upprörda skulle jag tro. Mm. Som liksom knappt hade spelat det, utan bara tittade på det och bestämde sig. Lite, så, lite den känslan fick jag väl. Eh, Sen av någon helt obegriplig anledning så blev det aldrig av att jag köpte det. Jag påverkades nog lite av det där snacket, tror jag. jag eh, men jag, jag har ju spelat det sen när jag bor i när jag bodde här i Karlstad mm. eh, med Max. Vi spelar ju Wind Waker sen. Så det var ju kanske 2010 typ. Så långt efter att det släpptes. Okay, ja, Och då, tyck, det. då tyckte jag ju att det var fantastiskt. Ja, alltså jag körde det nog kanske 2005 där någonstans. Men det är ett spel från eh, den tiden, så ja, ja. då får det vara Absolut. så. Nej, för att jag, jag tyckte nog att det kändes som att, att det var ett ofärdigt spel lite grann. Mm -hmm. Det börjar okay. bra, som att det skulle kunna bli någonting stort. Och sen helt plötsligt ska det ut på vattnet. Eh, ja. Det i sig har jag nog släppt Tidigare i podden så har jag nog pratat om Att jag inte gillar den biten Men jag har nog släppt det där lite grann det, mm. Jag fattar grejen Men det är just det här Man ska samla delar av The Triforce, ungefär som i Zelda 1 Men istället för att eh, Göra borgar och sånt Som i tidigare Zelda-spel mm. Så ska du fiska de här jävlarna <laughs> Ja, just det Och då vet jag att Vad håller jag på med? Jag var jättebesviken. Ja, okej. Okay. Jag körde det. Mm. Jag det. Det hade jag nog varit om jag hade satt mig själv med det när det kom. Men nu blir det så att jag spelar ju det med någon och en person som uppskattar det väldigt mycket. Då blir det nästan som att man uppskattar det kanske lite mer själv. Men det är det som kan vara bra med att spela i spel som man själv har varit besviken på. Så spelar man någon som älskar det som ändå kan förmedla känslan så att man kan förstå vad egentligen är det som är bra som jag aldrig såg när jag körde detta. Ja, ja visst. Absolut. Mm. Sen har jag ju köpt Wind Waker och jag har ju i en herrans massa år, men jag har inte kört det så mycket mer sedan dess. Jag har påbörjat det några gånger och bara, det här är ju kalas. För jag gillar ändå stridssystemet och sådär. Att ja. de har utvecklat det rätt mycket från Ocarina of Time då. Ja, verkligen. Men det är just det här farandet på vattnet för att leta efter Triforce. Jag tror nog att eh, jag la alldeles för mycket av min uppmärksamhet på att reta mig på det än att uppskatta <laughs> de här grejerna som faktiskt var jävligt bra med Wind Waker. Mm. Men är, är inte det en sån typisk, typisk grej för den åldern också? Jo, det det. Tror du? 15-16-någonting. Ja, och där alla... Du var det kanske detta. lite äldre då när du spelade, men ändå... Då vill man inte haka på riktigt. <laughs> Nej. Jag är Nej, alldeles för speciell för det här. Mm. Fast Metroid Prime, det tyckte jag ju var underbart. Ja, absolut. Det kör jag uh, igenom flera gånger. Och det kanske jag blev så där då. Lite sådär. FPS ska spelas på PC. Jag tycker kontrollen är för förkast. Mm. Också som ensam om i världen och tycker att den är typ. Men det, det var väl en sån sak som jag bara hade bestämt mig för av någon anledning. Ja, nej, nej, men när, jag, när jag hörde talas om Metroid Prime först så trodde jag ju att det skulle mm. vara så som Other M blev. Mm. Och sen så läste jag om det i. om det var. I, Hette, vad fan Vad heter, heter den Superplay Superpower den tidningen Superplay det sista tror jag mm. och så såg man lite screenshots och så var det FPS och då tänkte jag nej, men nej, nej. Ja, ja men det är Metroid jag måste ju köra det mm. för jag tror att de ändå hade motiverat att det kändes som tidigare Metroid spel fast det var i första person ja. och när jag spelade det så hade jag nog ändå inställningen att det här är samma typ av plattformspel som Metroid alltid har varit men du ser, du, du ser i första person så jag betraktade det och eh, behandlade det aldrig som ett FPS Nej, utan som ett 3D-plattformspel fast i första person Ja, just det och det är nog det man ska göra också Ja, för att du kan ju inte riktigt jämföra det med Halo till exempel. Nej, absolut Det, det känns ju bra mycket mer FPS. Mm. Och eh, Metroid Prime, ja, det är ett FPS. Men det kändes inte som ett FPS. Nej, uh, ja, jag kan inte säga mer än det du redan har sagt, tror jag. Utan det, du, du har rätt. Vad har vi mer för bra lir som kom? Eh, ja, då vill jag väl passa på att säga lite De som hade en Playstation då Som mm. jag spelade här mycket på Också ett spel som jag inte ägde själv Men vill ändå nämna Vice City Alltså Grand ah, Theft Auto Den här 80-talsvörmen i det här spelet Med Hawaii-skjortor Lite det här Miami Vice-aktiga Mm. Som det blev. Älskar jag och tycker att den fångar en sån härlig stämning. då har vi pratat om att vi, var det till och med förra veckan som vi sa att vi lever i en tid nu där vi värmar väldigt mycket för 80-talet med film och serier och sådär. Mm. Så var det här lite tidigt på den bollen kanske. På det ett var sätt. nog kanske startskottet för det där. Ja, så skulle man kunna säga. För så jag tycker det känns det också... som att intresset för retrospel ökade. Mm. Jag tycker också att 80-talet Är så stort idag Att folk säger Jag vill ha ett Vice City till mm. Alltså att man, liksom, man vill ha ett alltså låt oss säga GTA 6 borde vara I den miljön som Vice City är Nu tror jag aldrig att det, det kommer att ske Vice City det... fast i nutid då Ja, varför inte För det kom ju ändå två stycken Vice City-spel i 80-talsmiljö Det var ju Vice City som var det väl Vice City Stories Mm till det PSP. Ah, ja, just det. Nej, men det vet jag att jag körde mycket. Jag körde GTA 3. Jag vet att jag testade det första gången när min bror hade köpt PS2 och var helt amazed över oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Vilken frihet mm. att det är GTA <laughs> men det är i motherfucking 3D. Ja. Efter att ha som fan. Och så har vi ett nästan lika stort spel, med det är helt i 3D. Mm, ja, det var ju helt fantastiskt. Och så faktiskt då kanske lite förfinat i Vice City sen också, helt Ja, enkelt. det körde jag på PC, vet jag, när PC-versionen släpptes. Eh, och det kändes mycket smidigare att spela än GTA 3. Och eh, när jag köpte alla de här tre, det var GTA 3, det var Vice City och San Andreas när jag köpte dem till min Xbox- Mm. så tänkte jag, det var här vad kan det ha varit? 2011 där någonstans och så skulle jag testa GTA 3 det är ju ta mig fan ospelbart om man har vant sig vid hur spel är nu eller hur de var då men ja, just det. det är ungefär samma idag kan jag tycka mm. Bara hur ja. i helvete ska man kunna överleva en eldstrid med de här jävla kontrollerna, Vice City gjorde det där bra och San Andreas också mycket bättre. Ja. För, förutom att San Andreas hade den här RPG-grejen som gjorde att ja, det var, var svårt det som sånt. fan att styra en biljävel och du var tvungen att levla det där. <laughs> ja, det har jag pratat om med Christer bland annat. Du vet hur det kan vara i GTA-spelen ibland att uh, en bil som liksom är en vanlig bil, låt oss säga att det är en uh, Volkswagen Mm svänger extremt dåligt så att det mm. kan liksom, även om man är bra på att köra bil så är bilen i spelet askast på att svänga ibland till exempel mm. då här, tänk om det var så i verkligheten Det kan ju alltså, köpte... nästan kännas så i verkligheten vad är det för bil du har nu? En, en Renault Clio Ja, men du säger, det är en ganska normal bil så Ja och så tänker jag så här att du körde i den och så måste du liksom vrida så in i helvete och så blir det lite fel upp på en trottoar bara för att bilen är gjord som det är så här när man köper en sån här bil eller så när jag har kört många <skratt> gånger så blir bilen helt plötsligt jättelättstyrd för att jag har levlat så är ja. det väl att gå från nybörjare till att köra bil tills man blir bra men så som man kör bil i GTA San Andreas är helt orimligt Ja, verkligen. Så dålig kan man inte vara och sen levla genom att inte att man tar körlektioner eller lär sig att hantera fordonet utan bara att köra mycket ja. så bara, oj nu blir det plötsligt. Ja. Man kan ju för fan knappt cykla och det är ju så hela spelet börjar med att dina kompisar som du ska följa efter fintar dig hela tiden också. Mm. Mm. Det är det sämsta med San Andreas att det börjar så jävla urhuselt Ja, Nej, men Vice City, det körde jag ganska mycket och det var ett uppdrag som fick mig att nästan lägga ner för att det blev så förbannad. och det är ju när du ska köra det här Slis Rock bandet. Ja. Love <laughs> Fist som de heter. Och så är det i ja och så är det som i filmen Speed. Att om man mm. saktar ner så kommer en bomb att ticka och spränga skit i luften. Ja, just det. Det uppdraget vet jag att jag hade sådana jävla problem med. Ja, det var väl. Nu är jag så Det blir lite så när man inte har ägt riktigt själv så. Jag minns, fan, jag, tyvärr, jag minns inte riktigt det här, tyvärr. Men minns du att man kunde lyssna på Slayer i radion på det där? Ja, det. Såklart det, det, det var ju bland det coolaste man visste då. Ja, Som jag sa Hade börjat lyssna på hårdrock mm. Kanske inte riktigt hade börjat lyssna på Slayer Bara fortfarande lite så Nej, Det ska vara mer melodi Typ så ja. Men Visst tyckte jag att det var coolt Utan tvekan Sen var det ju så på PC-versionen Att du kunde Lägga in MP3-er och ha din egen Radiostation, mm. det vet ja, jag, jag gjorde på precis. GTA 3 Men men just att det fanns i spelet Var ju en sån jävla grej Och så kunde du lyssna på Raining Blood med Slayer När du körde bil och körde över folk <laughs> Underbar känsla Att bara ösa på Slayer Och uh, åka på en uh, Goranga på <laughs> Fan det var det som du sa att du tänkte säga något annat Än men ångra dig Ja uh, jag hittade inte ordet Och bara köra på en goranga. Ja, nej, men jag, jag, jag, jag tänkte säga Goranga Och sen glömde jag bort ordet Och så tänkte jag säga Typ något massmördare Men så, nej, det låter mm. inte lika kul eh, Och sen hittade jag ordet Ja, bra Goranga Ja, men det, det var bara i första GTA som man kunde få Goranga det var jävla basketlaget som är ute och springer ifall, ja. och lyckas köra över kom, alla på en gång så står det Goranga. <laughs> jag kommer inte ihåg ifall. Vad <laughs> fan, jag bara lät så absurt nu när man sa det så. Basketlaget som är ute och springer. <laughs> ja, men det är ju ett, det är ett gäng klädda i orange och sådär de så. Ja. Och så, ja, så kör man ihjäl för... alla. ja. Jag tänker faktiskt på Sunes sommar nu när de kommer och springer in i husvagnen. Ja, just det. De säger också så. Så kommer det en bil från andra hållet. Jag kommer inte ihåg ifall det är med i tvåan också. Faktiskt, jag minns inte. Nej, tvåan. Det är det som jag kommer ihåg mest från tvåan. Det så att det var jävligt roligt att köra, på, köra lan på tvåan. För då var man ju... Typ fyra personer som sprang runt i stan Och så skulle man försöka leta upp varann Och mm. när man lärde sig att man kunde hoppa, hoppa Över bilarna att när, För det var det mest effektiva Sättet att ha ihjäl varann. Det var ju att köra över varan ja varann eh, Och att mina poler blev vansinniga När de försökte köra över mig Och jag lyckades hela tiden hoppa över bilen mm. <laughs> Okej <Okay. laughs> Bra <laughs> <laughs> Vid den här tiden så var ju också Game Boy Advance hade väl börjat liksom bli en riktigt stor grej. Förlåt, nu hörde jag inte vad du sa. Nej, men här runt 2001-2022 eller 2002 att Game Boy Advance hade ja, börjat okay. liksom ta fart lite mer också. Mm. För Game Boy Color var ju ändå liksom nya grejen där 2000 Game Boy Advance kändes också som en oöppnåelig grej. Du, du får vara en rik Neo Geo-gamer om du ska ha en Game Boy ja. Advance. Okej. Okay. Och det som gjorde att jag blev så sugen på Game Boy Advance var att de släppte Super Mario Advance-serien. som Det första är Super Mario 2. Sen var det väl Super Mario World och Yoshi's Island och Super Mario 3 kom till Game Boy ja. Advance. Och bara den här tanken om att köra de här spelen bärbart var ju så lockande. Mm. Ja, det är jag, visst. Ändå har jag aldrig ägt någon av dem, men jag har spelat dem mycket. Men... Ja, nu när jag är vuxen alltså, inte då. <laughs> Vad fan kan jag. Ja, men det lät så jävla roligt igen. <laughs> Jag kan inte snacka längre, det bara är bara... Jo, jo då, det, men det är bara så härligt på något sätt. Här. Det som fick mig intresserad av Game Boy Advance, det var ändå de här Super Mario... Alltså bara tanken på att kunna spela dem bärbart. Ja, sen har jag inte ägt något av dem, <laughs> men ändå. <laughs> Nej, men du vet, man, man börjar sukta efter den här konsolen. Sen kom ju Metroid Fusion och eh, mm. då, då sket jag fullständigt i Super Mario, om jag ska vara helt ärlig. Ja, det är klart. Bara Metroid 4. OMFG. Mm. <laughs> det var det enda jag tänkte på. Och sen vet jag att jag fick prova en Game Boy Advance. För det var ju också... Hade jag aldrig provat att ha i links och inte se Game Gear heller. Så Game Boy för mig var ju eh, halvbra 8-bit i svartvitt. Eller gulgrönt. Mm. Kanske då mer. Ja, ja. Och så hade man kanske fått titta på någons Game Boy Color någon gång men det kändes onödigt för att det såg likadant ut fast med typ två färger till. Mm. Men Game Boy Advance var såhär, oj ett bärbart Super Nintendo mer eller mindre. Och när jag fick prova F-Zero på Game Boy Advance första gången, jag bara jävel, vad det här är coolt. Mm. Men Metroid Fusion, det kom väl också där i svängarna, eller är helt ute och cyklar nu. Mm. Är du snabb på goggelfingret? Metroid Jo, nu fick jag fram det Det tar mig fan 2002 det släpptes Ja, precis Det var lite snabbare då <laughs> vad, vad kan det vara, typ nio år efter Super Metroid? Ja Det finns ju många som skojar Och, Om visst att det tar det så... tid mellan Zelda-spelen Men Metroid-spelen De kommer fan inte ofta Prime-serien, det... visserligen. Men det är ju inte ens... Vad fan Metroid 5 kom förra året. Mm. Det gjorde det. Eh, och ska väl inte behöva dröja superlänge innan det blir en fortsättning på Prime-serien heller, tänker jag. Det måste Nej. ju bara liksom komma till slut. Ja, men jag har fan släppt Metroid Prime 4 efter att ja, ha, man, ha spelat det, det... Ja ja okej. Okay. Men alltså jag tänker överlag så blir det väl lite så när det liksom blir att det här att det är utannonseras och Nintendo har skött det så jävla snyggt det året på E3 där. Mm. Um, och sen kommer det, det det dröjer och det dröjer. Man får inte se någonting. Nej men vi har börjat om. Det blev inte som vi hade tänkt oss. Så, nej, men jag ändå tycker jag att känns det fel, så är det lika bra att de börjar om så att det här blir bra. Och ja. så får man liksom aldrig höra någonting. Det är liksom så oerhört dött så man undrar vad är det som har hänt egentligen. Så man kan väl hoppas, kommer det ingenting alls nu i sommar. Så undrar jag hur det blir med det där. Jag tycker bara att det är så jävla sjukt, att de orkade släppa spelet som jag hoppade skulle komma till DS. Ja. Vad <laughs> är det sant? Blir det? Alltså. Och det blev inte den här Duck Forever-historien heller Nej, nej, nej. det är klart det inte blev För Duck Forever var ju det var, De släppte ett generiskt FPS som råkade heter Duck Och så var det Duck Forever Det var ju inte det spelet som de harvade med i inabsurdum på 90-talet Nej, men det jag undrar var ju, vad fan höll de på med? Det var inte så att de hade utvecklat det fram till att Gearbox släppte det Utan Gearbox släppte väl bara ett spel som fick ha namnet till slut Ja, jag tror det Det är som med Guns N' Roses Chinese Democracy-skivan Ja <laughs> förutom att ja, Den kom ju i alla fall till slut ja, Duke nuken Forever var inte det Duke Nukem Forever som de slet med Nej, det tror inte jag heller Och det kanske är samma sak med den plattan Ja, och det kanske är samma sak med Metroid Dread Metroid Dread blev ju asbra, det är svinbra ja. eller, eller tror du att på fullt allvar att Axel Rooster Så som han betedde sig där den period Slet jättemycket och spelade in lite låtar då och då till en platta Nej, Nej det, utan var ju, det var ju när de, när de väl bestämde sig Och de andra kom med igen, då kom han ju ut på ett år Så jag menar det jag, jag tror också att det var när Dr. Pepper sa att alla får en gratis Dr. Pepper om den här skivan släpps före det här året. Och då tänkte han, nu jävlar. <laughs> ja. Dr. Oh, pepper doctor höll pepper. väl inte sin, sitt lufte där heller, för att han släppte ju plattan före deadline för Dr. Pepper. Ah, ja. okej. Okay. Mm. Fick de klippa ah, i korset, det. de jävlarna? Mm. Det fick mig att tänka på något annat som redan föll bort, så jag glömde <laughs> Men körde du mycket PC där på... Uh, ja, uh, det är klart. Uh, ja, FIFA. <laughs> Nej, men jag försöker komma på var det någonting... Men det var körde lite Warcraft 3, gjorde jag. Kom det 2002 kanske. Det var precis det jag tänkte ta upp. Ja, det var, kom vilken, 2002. Fan, uh, nu var det du som timade bra. Uh, det var ett sånt som jag... Jag alltså, hade spelat lite Age of Empires. super super lite Starcraft. Mm. Men ändå kände som att det här är någonting som jag vill hoppa på. Mm. Snarare att jag var jätteinsatt i den här strategijangen och har väl aldrig varit. Nej, jag är urusel på sådana spel. Ja, Det är jag ju också. Men kände ändå att det här måste man hänga på. Det fick jävligt snygga betyg överallt också. Men förstod väl aldrig det här konceptet riktigt. Vad man ska satsa på, det fanns en hjälte som skulle vara jättekraftig full Men så jag lyckades alltid ha i hjälp tidigt Och så var det kört Du vet alltså, det, jag lärde mig aldrig hur spelet fungerade Nej. Så det, det var väl egentligen ett eh, Jag tjatade med mig till det här lite också Och så blev det liksom aldrig att jag lärde mig det ordentligt Och så la jag det på hyllan rätt snabbt egentligen Nej, jag körde en del Warcraft 2 hos kompisar och sådär Men det var ju mest för att det var kul när gubbarna slog ihjäl varandra När det var blodigt och de blev skelett typ. Mm. Ja, Men som sagt, det, det, det är ändå det sista strategispelet som jag köpte tror jag, nästan Jag körde också Warcraft 3 och tyckte att det var coolt att det såg ut som Warcraft 2 fast i 3D Mm. Att, det känd, att man hade ändå samma feeling Men sen var det just det här med hjältar Det var väl påminnande om Starcraft på något vis Det hade väl också hjältar ja, ja, visst. Men ja, i Warcraft möjligt. 3 så kunde du Lävla dem som i Diablo Det var, det var mm. min referens så Ja visst Kopplade all, aldrig Riktigt att det var som med Starcraft Utan ja ah, det är som Diablo Du kan levla din gubbe Ja. Men jag tyckte det var coolt, Men just det här med att jag suger hårdare än cement på RTS. Det, det är helt kört för mig. Och de har ändå spelat med Total Annihilation. Man kör Command Conquer och lite Warcraft. Men jag var fan aldrig bra på det. Mm. Sen är jag så fascinerad över det. För då kanske allra mest med Red Alert till exempel. Som är ett tidigare spel. Men som jag ändå kan säga lite. Uh, där har jag ändå haft en del personer som liksom ja, Så här ska du göra Du ska mata ut Tanks, skit jag bygger det där Det kan du göra senare utan Få ut mycket tanks nu till exempel mm. Och så försöker man, ja men då provar jag med det Och så blir man ändå totalkrossad av datorn På lättaste ja. Och så här, Men vad är det jag gör för fel Ofta så har det blivit för mig alltså att Det är någonting som jag liksom Men det är på ett sätt Jag är inte bra på schack heller Om du förstår vad jag menar Nej. Att det här liksom att tänka ett steg längre Hela tiden ja, Tänka strategiskt Så kan man väl egentligen säga Det kan jag bara göra i Tetris Men då är det ju väldigt mycket snabba ja. beslut Snabba beslut ja. fixar jag Men långsiktiga beslut I tv-spel ska väl tilläggas mm. eh, Nej Jag vet inte, vad, det, det bara skiter sig Ja Men det var coolt att köra Warcraft eh, 3. Det kändes som att eh, det aldrig skulle komma något sånt där. <går> Nej, man kan, jag kan nästan känna att man, man var en del av, någon, av någonting större när man spelade det, på något sätt. Ja, att det, det var en sån stor grej. Sen kändes det som att Warcraft 3 dog ut jävligt hårt. För sen kom World of Warcraft, som absolut mm. inte var... Jag trodde att det skulle vara Ett stort sånt strategi spel Med open world Är du med på vad du menar? Jaha. Att det är open ja, ja, world eh, Men du bygger baser Precis som i Warcraft mm. Och så visar det sig att det är ett MMO-RPG ja, Som eh, ja. Dark Age of Camelot Eller vad de här spelen hette så det, och att de, ja just det, de finns ju också ja. Och att de gjorde sån himla mycket reklam Att snart kommer World of Warcraft När jag spelade Diablo 2 som mest När jag gick på gymnasiet okay. Och att det var super superhypat Och sen hakar jag aldrig på det För jag tänkte nej, nej, nej, nej. Open world och eh, strategispel Nej, nej, nej, nej det skiter vi då, då kör jag hellre Diablo Ja, såklart Att man gör det <laughs> Sen kollar jag nu. Jag var tvungen att ge mig ut lite på Wikipedia. Och så tänkte jag, mm. när kom egentligen Mario Kart Double Dash? Det var ju 2003 ändå. Det tror ja, jag kom okay. senare. Mm. Det här är mer ett sidospår faktiskt. Vi hade inte tänkt att ta upp det idag överhuvudtaget. För det har vi pratat om några gånger. Ja, det har vi faktiskt gjort. Um. Men det, det ja det. Nu fastnar jag igen i det här Att jag hade ju ingen konsol då På det sättet Så det um, Vad hette det som kom till Wii I den serien? Mario Kart Wii Ja um, Det körde jag ju en del sen mm. Det är nog och, det jag kört minst Och sen vet jag Jag har pratat om det här i, Med Double Dash det, var ju, det här var ju mycket senare Som jag sa att Eller mycket senare Det var ju tre år då Mm men, och det var ju väldigt länge som jag och min polare eh, varje sommar så där, raderade minneskortet på det och så tog guld på allt. Ja, det, det, det, det har jag spelat ganska Smash mycket Smash Brothers Melee som jag också gjorde så på. Mm. Tills jag bestämde mig för att klara alla challenges i Melee och eh, grät floder av ren ilska när man skulle slåss mot de här två stora händerna. Ja just det, två stora ja, Det känns lite influerat, det finns ju Amy Star Fox också, eller Lylat Wars Slåss mot två stora händer Kanske blir lite samma sak Det kanske är därifrån de kommer Det har jag aldrig reflekterat över Nej det slog mig nu faktiskt Det är ju sista bossen där Andros Så håller han ju upp nävarna sådär Tänker att det skulle dröja nästan 20 år innan jag fattar att det kanske är från Starfox de händerna kommer För de känns ju lite malplacerade med alla andra. Ja, inte nej, jag vet inte om det är så, det är bara någonting som slog mig nu. Ja ja, skitsamma. Men jag eh, double dash jättebra. Mm. Super Mario spel eller kortspel. Eh, fortfarande min favorit tror jag Även om jag nu har lärt mig att uppskatta åtta väldigt mycket också Det som jag kan sakna I senare Mario Kart-spel eh, Jag vet inte om det var från med Kanske DS-spelet Och eh, Mario Kart Wii Som man kan eh, en, Man kan byta hjul man, alltså man, man kan byta delar på sin liksom, Go-kart mm. För att kanske få jag vet inte, det blir bättre på att sladda eller man vill ha mer fart man kanske vill ha bättre acceleration och sådana grejer, det var inte så mycket sånt i Double Dash som kan, jag kan inte erinra mig det då var det mer att varje karaktär hade sin gokart och så var det inte så mycket konstigare än så eh, eller du kunde byta gokarts väl i Double Dash du kunde få den här guldbilen när du klarat Mirror Mode om jag inte minns helt fel så du kunde ha olika bilar ja, i det. Ja, ja absolut. Och så sen så kunde du ha olika du, delar. Jag tror att den, den sista uh, bilen man låser upp, det är väl den där, en guldig bil. Precis. Ja, det är väl när man har klarat så att säga allt. Det var det jag sa. Ja, var det så? <laughs> ja, det är skitsamma. Jag tyckte det, det bara var kul ja. att påpeka det. Ja, jo, absolut. Då får man framstå ja. som lite bättre. Men var det, var det olika delar redan där? Nej, det var nog där som det började med att du kunde olika bilar. Ah. Jag tror nämligen inte att det var så på 64-versionen. Nej, absolut Och sen, inte. Sen, kan, sen kan det ha varit så att det var delar i DS-versionen eller om det var på Wii-versionen. Mm. Nu har jag glömt var jag ville komma med det. Ja, det bra. Jo, men det, det finns så mycket du kan göra Jo, det var det här Det finns så mycket du kan göra sen i Mario Kart 8 Du kan ha olika du kan ha Motorcyklar och Du kan ha olika hjul Du kan ha eh, fallskärm Eller du kan ha eh, Jävla paraflax Eller glidflyg Men mm. varför kan man inte Åka två samtidigt På en sån go-kart Och göra som i Double Dash För det var det som var så jävla roligt med det No. <laughs> att du kör liksom ja, visst, det var det det. för en polare som mig en klasskamrat han hade ju det här spelet före, före mig så ja. att när vi körde det så tyckte jag att det var kul att sköta vapen och han bara koncentrerade sig på körningen ja. och så lärde jag mig att tajma gröna skal och sådana här grejer så han kunde bara köra ja just det. och det tyckte jag var in i helvetet roligt varför finns inte den delen med i Mario kart 8? Att man kan vara två i en god kart? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Det skulle väl passa bättre än någonsin nu. Ja, kör med en karaktär. Man får bananskal. Nej, jag vill inte ha bananskal. Byter karaktär för du kunde byta plats också. Ja, ja nej, men du, nu, får du, nu får du köra så tar jag vapnen och så byter man plats. Mm. Ja, men det var ju en väldigt rolig idé. Jag såg nu, det börjar ju diskuteras lite så smått som en uppföljare till Mario Kart och där är det någon som säger att det kommer göra någonting som vi aldrig har sett i Mario Kart förut. Flygplan blir som Diddy Kong eh, Racing. Ja, och jag tänkte faktiskt till och med steget eh, som ett sånt Adventure Mode som Diddy Kong Racing hade. Det behövs inte. Nej, det tycker inte jag heller egentligen. Men det var det första jag tänkte på. Det, det, det var inte ens det som var roligt med Diddy Kong Racing. Mm, nej. Jag håller med. Men det var liksom det... Men att de vill ha en form av slog, Super var... Smash Brothers vinkling på det. För det känns väl... Eh... Ah, ja, Fine. Gör det då. Men då, ja. det, det får ju inte vara det man lägger rekrut på. Nej, det tror jag inte det kommer vara heller. Utan det är väl som en liksom bonusgrej uh, att det uh, ska finnas någonting som för det känns ju ändå så, när jag tittar på uh, Mario Kart 8, det är väl helt perfekt ja och så känns det som att de har, det har kommit lite sån här nedladdningsbart material till det, va? lite DLC-aktiga grejer. Ja, till Switch-versionen så är ju den mm. definitiva versionen, då har ju ja. alla DLCer men ja, okay. på Wii U men då så, så jag... fick du ju vänta ett tag innan du kunde mm. köra som Link till exempel. Eller ja, okej. Okay. Men det är nuvarande. det jag tänker att eftersom det är så kanske mer fulländat än det någonsin har varit så kanske det krävs verkligen någonting helt, helt nytt. Jo, det, det, det kan ju vara det. Och, och, och jag vet, jag tänker, jag tänkte också det. Ja, visst, flygplan. Men det kändes ändå så, ja, men... Ja, men är det så stort? Nej, så jag, jag, tänkte, jag, jag tänker sa det, att, det på skämt för att jag skulle nog ja, nej, nej, nej, jag menar, att, alltså, flygplan. Nej, men åtminstone visst på skämt, men ändå det första som jag tänkte, bara ja, vill de att man ska kunna flyga lite också, kanske så att banorna blir lite djupare. Kan man säga så. Eller lite ja, mer på höjden också. Då blir men det men ju inte nej, då inte Nej, då blir det inte kartracing. Så jag tänker att något så här, något litet story mode kanske hade varit lite, lite coolt. Det är väl om de skulle köra något liknande som i Mario Golf. Ja. Det är det senaste golfspelet då till Switch men också de här Mario Golf och Mario Tennis till eh, Game Boy Advance faktiskt, att du kanske inte är någon av Mario-karaktärerna utan det är någon annan som går någonstans nära eh, go-kart akademi då. <laughs> och så måste du ta en licenser. Ja, ja, men det är så i golf och tennisspelen. Och eh, mm. sen så kanske du skriver upp det på ett mästerskap. Du, först så måste du träna och då kanske man får lära sig med drifting och såna här grejer och när du är kvalificerad så kan du anmäla dig för en tävling mm. och så kanske Precis. man kör någon sån här, någon kupp mm. och när du har klarat den så avancerar du till nästa och sen är det när du är elit då får du möta karaktärerna från Mario-universumet Mm, det är om det. de skulle Varför göra inte? något sånt som liknande senaste mario golf spelet Då skulle ja. det vara in i helvete kort med Mario Kart. Mm. Och att du ja. levlar mm. din karaktär. Ja, men vad ska du bli bra på? Ska du bli bra på att köra fort eller ska du levla drifting eller ska du levla, ja, och så vidare. Ja. Då men är jag det jag väldigt kände, intressant. Jag vet, man, man vet hur man kan prata om att uh, det vore inte ens det roligaste med Mario Kart jag men Nintendo och deras det så är jag inte orolig för att de, <laughs> så att säga, Lyckas med det där också För de är ju fan outstanding på sånt Så det kommer ja, ja. säkert vara hur kul som helst Att spela ett sånt läge helt plötsligt också Absolut mm. Om jag kollar lite grann på vad som kom 2001 då Det blir lite mer än 2021 år Men jag kan ändå inte släppa Det här riktigt Med tanke på vad vi hade för väder Före ett tag sedan Max Payne kom ju för fan då Ja, det spelar jag faktiskt på PC. Det körde jag också en polare till mig köpte det och eh, jag vet att jag ville simla gärna låna det av honom och väntade as länge på att han skulle bli klar så jag kunde låna och köra igenom det. Ja. Och det är ett av mina tidigaste spel som jag körde med mods också. Eh, för Matrix hade ju kommit Matrix modden. <laughs> ja, Matrix hade ja. kommit något typ tre år tidigare. Och med, med bullet time och det här som var egentligen när man tänker efter det, när den filmen kom 99 eller något sånt där rätt megamaxat ändå. Ja, det kan man väl lugnt säga. Det var Den och Terminator 2. Det är, det är de mest megamaxade filmerna för 90-talet. Ja, det tror jag man lugnt kan säga att det är. Och sen kommer det in i spelvärlden att du har Max Payne och då tyckte jag att det kändes som att det var fel att det var Max Payne som var huvudkaraktär och så därför tankar jag alltid hem mods så att man var Neo och när man använde sig av bullet time när man, man kunde ju kasta sig åt sidan eller framåt och sådär men använde bullet time och tryckte bakåt så gjorde mm. han ju den här klassiska rörelsen som Neo <laughs> gör när han lutar sig bakåt och aktar sig ifrån med skotten. Ja, det är coolt. Och sen var det en sån grej på gymnasiet att när det var vinter och snöruskigt ute så kändes det som första Max Payne-spelet. Och då blev jag alltid sugen på att spela Max Payne när det var snöigt och jävligt ute. Så då brukar jag alltid spela det. Mm. Det är häftigt. Ja, det var ju helt unikt, det spelet då, faktiskt. Um, det var också ett här spel som jag, um, jag och... En del andra i min bekantskapskhet trodde först att det var maximal smärta. <laughs> när man, man hade aldrig det engelska på högstadiet. Jo, men, nej, nej, men, men alltså när man. Jag det är ju en inte hade så bra på det. Såklart. Jo, det förstår väl vi också. Men när folk liksom sa så här: Har du hört talas om det här Max Payne? Va? Max Payne? Ja, då trodde man ju det. Men sen så fort man såg hur det såg ut så, jaha, nu fattar jag <laughs> Hade du aldrig engelska? <skratt> nej, det hade man inte i shopping. Då hade var skötska. Mm. Nej. Äh. Det med du med USA. Mm. Nej, men det körde... <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja. Nej, men det körde ju svin mycket. Men det känns också som att det spelet... Red ganska mycket på en trend Som dog sen Efter att varenda jävla film Hade gjort parodi på Matrix mm. Det kom ju en tvåa Vet jag som jag körde sen på gymnasiet Apropå då spela spel och på musik Att jag körde väldigt mycket Max Payne 2 och lyssnade på Tåström Ja men Max Payne 2 var ett sådant spel Som jag bara körde igenom Och aldrig riktigt reflekterade Över vad jag tyckte om det Nej, Det var okay. mer kul att ha någonting att köra Jag tror att jag var mer intresserad av att lyssna på Tåström faktiskt Men Max mm. Payne, det första var ju Sånt jäkla fenomen Ja Och det är också Ett sådant spel som jag har sådana glada minnen av Och att man gjorde en sån här tradition Av att spela Max Payne När det snöar som fann ute och så köpte det på Steam För något år sedan Och körde det Och tyvärr kände att Det här är nästan till ospelbart <laughs> Ja, jag kommer ihåg när jag fick ett skrattanfall När jag körde Max Payne en gång När eh, en här, Det är flera trappor Som går ner så här ja. Och så, så stod det en gubbe Så jag eh, kastade mig framåt mm. Och sköt mot honom Kommer du ihåg att det ibland blev Max Payne att liksom, De bytte vinkel för att det skulle se Coolt ut när man hade dödat någon ja. Och så blev det Den gången så när han dog så ser jag hur Min gubbe kommer att flygande ner För trappan men missar avsatsen Och bara fortsätter rätt ner och slog ihjäl sig <laughs> I bullet time Ja <laughs> Det var nog inte så de hade Tänkt sig att det skulle Se ut men det kunde bli så himla mycket som blev helt jävla tokigt och ibland kunde det vara att det blev bullet time fast man missade. <laughs> ja, jag kommer också ihåg när jag satt och spelade det här en gång och min eh, kära klasskamrat Timmy var med. Så var det så här med. läget. Det var svårt som fan var det. För det var många fiender och någon anledning så hade man inte så mycket skott just där. Mm. Men jag hade en teori att ja, om jag lockar fram dem och springer tillbaka in i rummet så tar jag dem i dörröppningen. En och en istället. Men så är det som... Alla de här fem, sex gubbarna... Skulle springa in genom dörren samtidigt. Och fastnar i dörren. Ja. Och, den och den som är längst bort... Kastar en granat. Som fastnar bland alla gubbar. Och bara sprängde alla till oblivion. Liksom. Det där var har jag också hans... varit med om. När, när de fastnar var i dörren. Och på Timmy skriker ut... Och jävlar. Så det var de feppla i dörröppningen. <laughs> feppla är ett bra ord. <laughs> ja. Och det var ju en sån. En, går inte att beskriva på ett bättre sätt. Det var det de gjorde. De fepplade. Alltså, jag, jag kan inte komma på någon bra ekvivalent till feppla. Mm. Nej, det. är Nej, inte jag heller. Men det är ju också en sån grej med Max Payne att fienderna, det var väl Ain som eh, var lite haltande kan man väl säga. Och att de fastnade i dörren. Då brukade det ofta ta hagelbussan och så sköt man och så dog alla samtidigt och flög bakåt. Ja. Väldigt tillfredsställande att göra på det viset. Ja, verkligen. Alltså, jag känner spontant att jag skulle kunna hålla på hela kvällen mm. eh, jag kanske ska nämna några bubblare för jag tror att det börjar bli dags att knyta ihop säcken. Det, är ju, ja. det blir ett långt avsnitt nu. Vi är ja, inne på en det blir det verkligen. 36 minuter. Mm. Eh. Ja, jag är helt klar skulle ja. jag säga. Det har blivit några extra redan så kör några eh, bubblare du. Jag kör några bubblare för annars jag, jag kommer jag nämligen inte bli klar för jag känner att åren där i alla fall från 2000 fram till 2005 var ganska magiska år. Sen var det inte något år som vi också ägnade ett avsnitt åt, att gamingåret 2005 eller 2006 eller något sånt där. Mycket möjligt. För det kändes verkligen som att det började ta fart på riktigt då. Man började skita i att det fanns ett original på arkad. Mm utan det var och eh, jag tror kanske att det kan ha varit Xboxens förtjänst med eh, den arkitekturen som de hade som var PC-baserad och sen så blev det okej, okay, nu har de satt en ny standard som alla måste följa sen när det blev PS3 och Xbox 360 Vi eh, Nintendo gav upp där och bara okej, okay, men vi eh, kör på gimmicks och sen, och så vidare och så vidare att eh, det är nästan som att man knappt skilde på PC-spel och konsolspel. Om, mm. du, om du är med på vad jag menar. Ja, ja, visst. På PC spelade man en viss typ av spel. Då spelade du Doom eller Might and Magic, som visserligen kom på konsol också, men var inte alls samma grej. Eller Elder Scrolls-spelen, eller vad det nu kunde vara. Might and Magic Underground, eller vad de där spelen hette. Det var väldigt avancerat om du spelade på en dator. Och på konsol så var det lite mer lättsamt och det var mycket arkad spel på Sega. Men efter den här generationen med PS2, Gamecube och Xbox eh, man hade börjat få kontroll på 3D-grafiken och så bara blir det en sån jäkla grej och eh, alla har en konsol. Det är inte, det är inte nördar som spelar tv-spel längre utan alla gör det. Ja. Till och med liksom sportfånarna som eh, spelade både fotboll och hockey hade ett Playstation 2 eller vad man ska säga. Nej, eller ja. <laughs> Till och med de coola spelade tv-spel helt plötsligt. Ja, visst. Och när vi är inne på typ 2001, 2002, 2003 så alltså några bubblare. Ja, Kingdom Hearts får vi absolut inte glömma. Den är helt sinnessjuka blandningen med Disney och Final Fantasy. Mm. som känns väldigt otippad för Disney som är ett sånt gigant och Final Fantasy var ju kanske som störst då när Final mm. Fantasy 7, 8 och 9 hade kommit det var inte bara japaner och amerikaner som spelade Final Fantasy helt plötsligt utan det blev en sån himla stor grej i Europa också och det var alltid super hype när det kommer till Final Fantasy. Så det är, ja. Blir en sån cool blandning med Kalanka och Långben och Cloud Strife i samma spel. Jävligt bra namn. Det, ja, det är det. Och det är också helt orimlig blandning, men det bara blev. Och jag har, jag har hört i en annan podd, jag vet inte om det stämmer, att... De på Square, eller om de hette Square en Enix på den tiden, och Disney hade sina kontor eller vad det var i samma byggnad, och en från Square och en från Disney råkade stå i samma hiss en morgon. Ja, ah, okej. Okay. Och så bara blev det så. Jag har ingen aning. Om den historien stämmer så är det fantastiskt. Om den inte stämmer så kommer jag välja att tro att det är så. Ja, exakt. Det, det, det är en sån spelserie som det, det har släppts en jävla massa spel Också, men i själva serien Har det bara kommit tre Ja Och sen hundra andra Ja, som är spin-offs eh, som, ja. som Och 2,5 och 2,75 Och 2,9 Ja, man, man blir väldigt lite? förvirrad <laughs> Ja, det snurrar till Ordentligt i skallen Ja Men när första kom så vet jag att jag läste om det och bara, oj om jag någon gång i mitt liv spel, skaffar en Playstation 2 så måste jag spela det när jag väl köpte en Playstation 2 det första spelet jag ville spela var Kingdom Hearts men jag fick nöja mig med Final Fantasy 10 ah, och okay. sen så köpte jag Kingdom Hearts eh, Metal Gear Solid 2 eh, kom ju då också, det får man ju inte glömma att när första Metal Gear Solid var en sån stor grej om man visste att nästa generations Konsoler kommer att ha ett nytt Metal Gear Solid Vad hypad man var inför det Och när man hade varit hemma hos en polare Och provat demot ja. Nu är jag på det här stora fartyget Med Snake Och att man blir <går> både Besviken Men också lite mm. Mm. När Metal Gear Solid 2 Inte alls har Solid Snake Som huvudroll Nej, Utan den är andra nissen Raiden rideon ja. Men det kanske var dags att ha en ny huvud, huvudroll efter tre Ja, spel. antagligen. Det roligaste som kan hända i det här spelet är första gången man halkar på röret. När man halkar på skit och dör är det roligt. Ja. <skratt> Säger han och så ramlar han ner. <skratt> Precis. Det är så jävla roligt att tänka sig att en toppagent ska stryka med på det sättet också. <skratt> ja... Och så får man veta i slutet att allt bara var påhittat. Ja, det är som en simulation av första spelet för att testa honom, typ. Hur är det värdigt är det, tänker du, att dö i en simulation? Alltså, du dör fysiskt mm. genom att vara i en simulation där du halkar på målskit. Ja, det är rent ut sagt bedrövligt. Ja, man, jag tror inte man kan bli mer förödmjukad. Ja, och Final Fantasy 10 nämnde jag, det kommer ju då också och... Jag vet att jag laddade hem ett filmklipp. Eller om jag kunde kolla på filmklippet med hjälp av eh, videospelaren Real Player. Åh, oh, ja det var en klassiker. För att kunna se hur nästa Final Fantasy-spel skulle se ut. Eh, om man kunde kolla på den här jävligt lågupplösta lilla filmklippet på några megabyte om man ser mm. vilken stor skillnad det är jämfört med Final Fantasy 8 och 9 som man tänkte vara top -notch i grafik då. Mm. Så det måste väl ändå ha sin plats och så att säga även om jag saknade världskartan i det. Men ja, såklart att man gjorde det. är inget dåligt spel faktiskt. Det är, det är, det är faktiskt jävligt bra. Där har jag ändrat uppfattning lite grann. Eh, Silent Hill 2 kom ju också i de svängarna där. Mm. Och det är ju också ett förjävla bra spel. Det känns som att Silent Hill är en större serie än vad det egentligen förtjänar att vara. Men också mycket tack vare Silent Hill 2. Så mm, såklart att det är så. För det kändes som en given, vad ska man säga, konkurrent eller vad man ska säga till Resident Evil i den här Ja, absolut. Det survival, håller jag med om. Survival horror-genren. Men det är egentligen bara Silent till 2 som är Genombra Ja, det kan man väl säga det är, Och nu ska man inte tala om det En gång, nu var det ju länge sedan Som det liksom ja. Var uppe på godkänd nivå Kan jag tycka det ja. är, Nu har jag inte testat allting Men man hör ju vad folk säger Och det är ju ofta besvikelse Ja, Silent till 3 är helt okej okay. Silent till 4 är stämningsfullt Men gameplay är bedrövlig Eh, Silent till Shattered Memories Var ju jävligt nice Men det känns mm. som ett helt annan typ Av spel eh, ja. så Och så är, är det kunde... ju goda tio år sedan nu. Ja, Där exakt Silent till Origins <skratt> Orkade jag inte ens ta mig igenom för det är så här, här har de verkligen bara tappat Feelingen totalt eh, mm. Downpour har jag aldrig spelat så mycket ja. så Nej, men Det är det... väl det sista Som folk säger Där fanns någonting Ja, men. Eh, men jag S menar, det är från 2012. Så det är S tio år sedan nu. <laughs> fan, säg inte så. <laughs> men eh, Silent Hill som serie känns ju överskattad Det är ju bara ett spel som är mega bra och det är tvåan. Det kan mm. inte mäta sig med Resident Evil. Visst, det hade sina spel som kändes lite urkukade med femman och sexan, men som ändå är okej. Okay. Ja. Men Silent Hill 2 är ju ändå en milstolpe. Det, ja, Det är kanske inte så många Resident Evil-spel som slår det spelet utifrån vilken impact eller man ska säga som det hade då. Mm. Och sen får vi ju naturligtvis inte glömma iToy. iToy? Nej, jag skojar bara. Jag har inget mer. Det var det sista kom på. Ja. <laughs> um. Ja, Knights of the Old Republic kommer ju också i de svängarna Men det har vi ju pratat om indirekt Så ja, Nej, men Det var också sådana här spel som jag skulle vilja nämna Men eh, jag skiter i att prata om dem För nu, nu är vi nästan uppe i två timmar på det här avsnittet och Jag tror inte folk eh, kommer att orka så länge De kommer, Nej, få, de kanske kommer inte. få lyssna på det här i, i etapper Antagligen Och så har vi ett eh, Vi ska prata lite film från det här året också Dessutom Precis. Men då kanske vi ska hålla oss till ett år 2002, jag tror att det kommer en del då Nämligen Ja, eh, Och jag, jag, ja, så här i efterhand Kanske också tänker jag Jag kanske skulle ha hållit mig till ett år Men jag kan inte prata om eh, 2002 utan att glida in på 2001 och 2003 Nej. Eftersom det var många spel som kanske släpptes 2002, men jag spelade dem inte Förrän lite senare Nej, just det bara för att eh, slänga ut till det, som en sista liten tease inför eh, vad som kan komma nästa år då, så har vi eh, bland de tio mest eh, inkomstspringande filmade året så har vi Minority Report, oh. Ice Age, Science, Men in Black 2, Attack of the Clones, Star Wars, Spider-Man. Harry Potter and the Chamber of Secrets och The Lord of the Rings: The Two Towers. Redan där har man ju rätt mycket som jag har sett och uppskattat från det året. Det är ju samma här så att vi. Ja, det kanske blir en timme och 53 minuter den gången också. Antagligen. Så för er som har orkat er hela vägen hit då. Just nu klockar vi in på min timer, säger 48. En timme, 48 minuter och 12 sekunder. Det är längre för att vi lägger till vignett också. Eh, ja. Men tack som fan för att ni har lyssnat. Ja, Tack så mycket. Vi säger så hej.